Ola a todos e todas, benvidos a Radio Manuel Antonio. Para comezar esta andaina queremos compartir convosco un traballo realizado polo alumnado do segundo curso do ciclo básico de tapicería e cortinase. Un amenaxe a Ricardo Carballo Calero, autor ao que se adica este ano 2020 o Día das Letras Galegas. A unha de 20 anos de idade está esperada direita, a dos metros de distancia de la árboles. Es un elegante caballero. a mujer, de 18 años de edad, entra por la izquierda. Es elegante señorita, el hombre va corriendo a su encuentro. Y luego, al pie de la árboles. Señorita, señorita, por fin, por fin atoco. Tantos séculos aguardando. Más que importan los séculos de aguarda. agora sí está usted aquí. E ¡Me oí! É pódolle dicir que amo. Sí, amo. É primavera. Aí gomos nas abres e os corazóns flor, fr, florecen. Señorita, non podo vivir sen vostede. Ama, amencéis, amencéis do seu fiel escravo, do seu escravo sumiso. Un doce dos seus labres de fraguacea é a vida será para min un paíllas. Caballero, debería que usted se dirige a, a mi mamá. A ah, su mamá. Ay, sí, sin duda. Dirige a ela pero en este interés, señorita, es a usted quien me dice. Porque a usted es a quien amo, y no a su respetable madre. Eh, dignísima dama. Por outra parte, é acá cala Ainda que non teño o gosto de conhecela Estou disposto a render A homenaxe do máis fiel A ternura Ah, señorita Conceda mo seu amor suplico ama señorita, amo a Meu amor, meu amor querido Ameme vostede un pouco, por favor Que idade ten vostede, cabaleiro? Vinte anos, meu amor Profesión? Tezo tapiz... Tapices cos fíos das vaguas Que derramo cando vostede non me olla Apacento par... pan... oh? anos cos lirios Que florecen no meu corazón Cando vostede me sonrí Compoño valses coa música dos aios Que as súas ausencias arrenca da miña alma Ai, tres oficios, e que bonitos Gusten de meu amor. Saberá vostede ter fitas para o meu cabelo? Si. Sí. Poderá vostede cuidar dos rebaños nunha granxa? Si, sí, si. Sí. Poderá vostede escribir unha mazuca para a nosa primeira festa? Si, sí, si, sí, si. Sí. Entón? Entón? Meu amor, esperávate desde que puxen de longo e ainda antes de facer a miña primeira comunión, e cando era un xeño no corazón da miña nai antes do tempo deste... A eternidade, eu para ti e ti para min, son túo. Oh, miña amada, que importan os séculos de espera para que nun minuto seembrega de eternidade. Ai! Que chocorre, meu amor. Esquecíame unha cousa, a primeira vez a bolletola unha. Meu Deus, que disparate iba a cometer, cabaleiro. Non hai nada do dito, sinto moito. Avergóno meu rostro cara a vostede, vin as flores desta arbre. As flores desta arbre son brancas como aza. O azar é a flor das noivas el o teño noivo. Caso eh, pasado mañá, é un partido que me buscou mamai. Non tece, non me apacenta, non texe a rebeca. Ou non, non se pode comparar con vostedes. Non ten 20 anos, non me gusta non lle quero. Mas é un partido que buscou mamai, sinto moito. Estou moi triste, choro. Pero teño non teño máis remédio que ver a, a, a mamai. Figúrese que escándalos. Os as municións, os regalos, o traxe de boda. hai que mágua, que mágua. Mirande, ten que despensar. Pase vosted ben. Ai, foixe. En fin, como resel No mare no meu corazón deixa amargar escuma. Praia de Coruixo. Na areia para min alguén cravou para sol e a, súa, a sombra puxo a maca para min. O mundo é xito, e trono, Eu faraón. No meu reno da ausencia, ausente ímpero, esquecido de min e o mundo, ambos somos un, como corpo e alma. Todo no covizado é fácil para min. Ai. Secretos pensamentos que me arrodellan, como escravas despidas que non me usan. Un tilintar das xorcas e esfuman, virxes e delas no meu puro harem sobre ningén imperio e reino en todo e o mundo é aquela eu aquel e somos el eu os únicos e os tres un e a unidade un entre tres da miña orquestra real as túis doncellas es para as súas testas brancas tanxen os cons a o meu sono, e os seus cabelos entran aos meus pés o sol Óllame o sol paterno bo, de agoreo falcón imóvil sobre a vida. O seu ouro é o meu sangue, e lento flúe no meu corpo solar. Teita azul, chan ensemble. alta pirámide. Faisa adoviado estou, pechade a porta, pechade o selo, El, ela e o seu e o sonho.